Seguim a Ràdio Palafrugell i doncs estem a l'entrada de l'estiu ja pràcticament i si arriba l'estiu doncs, encara arriben més esdeveniments a casa nostra i un dels puntals doncs, és la cantada de veneres en guany 53. edició i amb diverses novetats que comentarem amb el regidor de promoció econòmica i primer tinent alcalde en funcions, Albert Gómez. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, una, una cantada que ja arribarà el 7 de juliol i per tant tu ja no seràs regidor però igualment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 i, i bé, ja ahir estaven pràcticament esgotades el propi dilluns ja poder per sobre dels tres quarts eh, d'entrada i la veritat és que estem, estem molt contents, sempre és una una bona notícia el fet de veure doncs, no només que s'esgoten, sinó que més ho fan de perill. Uh -huh. uh, per últim, Albert, uh, doncs, uh, l'any passat vam tenir força sarau amb, abans de les cantada de Vaneres, uh, recordaràs doncs, segurament perquè vas haver de posar doncs, uh, bona part dels teus esforços perquè sortissin per la televisió de Catalunya en directe, per TV3. Uh, Enguany ha estat més tranquil·la la cosa, no, no, no, no ha res hagut de petit tant?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 el que hi Molt bé. Albert eh, agrrete donc aquesta conversa i haver repasat doncs, també aquesta notícia o aquesta informació la, la més destacada no? respecte a aquesta col·laboració amb l'aniversari dels 500 anys d'història de la capital cubana a l'Havana amb aquesta possible presència d'autoritats doncs, de cubanes aquí a la cantada de Veneres. Moltes gràcies Albert i quan s'apropi la data doncs, eh, no sé si vulgues parlar-ne igualment encara que no siguis regidor, però crec que una eh,